Erabile eta ondoren bota, hau izan dugu amarkaetan zehar konsumo gizartean lelo nagusietako bat. Azken urteotan ordea kontrako mugimendua zida pixkaraka gure artean zabaltzen. Berre erabilpena, erabil ditzakun gauzat berriz ere. Objektueke jabe eta bizitza desberriak izan ditzaketela aldarrikatzen duen korrontea dau. Gipuzkoan truke egitasmo orkestu berri digute, bigarren eskuko merkatua sustatu asmoz. Teresa Sala ekimen honen koordinatziale da Teresa Egunon. Kaixo, egun ontzomot. On, Leendabizieman Lenda, dezagun elbidea, e, truke.eu, hor zaudete ez da? Hori da, hori da webguneko elbidea, bai. Bertara sartu eta anikusiko dituzueia iragarki batzuk, berri multzo bat, eta bai. bueno, saltxeatzen animatzen zaitu zet. Zer da truke.eu? Ze haurkituko dugu hor, Teresa? Ze haurkituko dugu Be dirat trukea, e, atari bat, toki bat, non herritarrek iragarrial izango dituzten, e, jada erabiltzen dituzten, baino oraindik erabilgarri diren objektuak. Mm -hmm. e, salgai jarri izango dituzte, e, beste gauzaten truke eskeini edo muxu opari, oparitu. Mhm. Mm dira hiru vale. bai. Salgai jarri, beste zerbaitegatik aldatu, trokatu edo e, oparitu. Hori da, bai. Vale. E, zein da? El burua da begira, berreabilpena sustatzea, beraien kontsumo ohiturak aldatu nahi dituzten herritarren komunitatea sortzea, e, izan ere truke trukeidabazioasmorika bekolkartea osatzen dugunok, ba pertsonen arteko elkartasuna eta ingurumenarekiko errespetua ezin bestekotza jotzen ditugu eta uste dugu bizi ditugun garaietan E, filosofia aldaketa edo pentsamolde aldaketa bategon behar duela Eta kontzientzia handiago bateuki mm -hmm. e, Erosi eta kontsumitzen dugun gutziaren inguruan vale. e, Truke martxan e, jarri beharria da Estara mazue denbora askorik Eta jarri, martxan jarri eta berela jende asko zartu da Eta produktu asko zintzilikatu dituzte, ez da? Bai, egia esatera, bai, iruegun besterik ez Eta, bueno, oso arrera, oso martxa polita hartu du egitasmoak. moak Gero, eh, gure zateri oso garrantzitsua da, jakinara zea, eh, interneten gaudela, webgune bat daukagula, baina trukek ere aurretiko lan bat egin duela, herrialdeko eh, elkarte eta norbanako ezberdinekin harremanak bideratu dituela, mm -hmm. eh, elkarlanean bestelako ekintzak antolatzeko asmoa daukala, ba, azokak, taierrak itzaldiak dena berrera eta kontsumo kolaboratiboaren inguruan. Bale, esan dugu, hirugun besterik ez dira truke martxan jarri duzuela, eta ja, estimazio eta rakazta hondia izan du, uste dut berreun bat lagun edo sartu zaizkizuela, jendeak bat ez zera egiten du edo, zer du, e, saldu nahi dituen gauzak, e, elkar trukatu nahi dituenak edo paritu nahi dituenak? Ba behira, denetarik dago, badago salgai, jarri ditu, salgai asko daude, baino e, oparitzen dituztenak ere bai, eta trukean eskaintzen dituztenak ere bai. Badago goierriko pertsona bat e, behirazko botilla sorta bat oparitzen duena, edo aurrentzat e, zapatak eskaintzen dituztenak. Denetarik dago, benetan oso os politikia Vale, vale. Bueno, bortxe, eh, azkenean eh, etxan duzkagun objektuak eta erabiltzen ez ditugunei, ba, beste irten bide bat emateko modua dau, eh, trukek eskentzen duguna, truke.eu atarian. Teresa,